Naturens eviga religion och de vita mannens bibel är fantastiska böcker, och jag kan gå med på det mesta ni säger. Men varför måste ni förstöra det genom att dra in Hitler i det? Varje dag av veckan öser judarna ut volymer av plumpa lögner och invektiv mot Adolf Hitler 1889-1945, fast han nu har varit död för över 65 år. Det skulle ta biljontals av dollar som året för att köpa den onda propagandaförtalandes Hitler som judarna öser ut över världen. Detta i sig själv är det bästa beviset av hur skrämda judarna är av Hitlers idéer om vit raslig överhöghet. Denna signifikans av denna stora vita ledares bidrag till vår sak, därför, var tvungen att vara en del av vår lära, och behövde bli ärligt analyserad och ordentligt erkänt.